Asalaamu alaiku ma rahmatullahi wa rakatu. Inalhamdul ilahinahmadu wana stayinuhu wa nastahdi wa nastawfiru, wa na tubu ilahi wa tawakalu alahi wa na ullahi in shuri anbusina wa Sayyati Amarina, Mayahdihillahu fala mdulala, wa ma yuddul il falahadiala Allahu masali wa salimu wari ala Sayyina Muhammad Kama Salaita wa wabarak ta ala Sayyidina Ibrahim fila al alamea inna kahamidul Majid. Alhamdulillah, saudara saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian bersua kita kembali dalam kuliah tafsir Al-Quran ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita satu kekuatan baru. Nafas baru. Bagaimana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Al-maklumlah kita ini sentiasa leka, lupa dan sentiasa perlu diingatkan masa ke semasa. InsyaAllah pada renungan kita pada kali ini, kita akan bersama-sama meninjau, berbincang tentang satu surah yang istimewa. Yang namanya Suratul Fil. Pada kali yang lepas kita sudah membincangkan surah-surah sebelumnya antaranya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, Al surah Al-Kafirun, surah Al-Lahab mengandungi mesej-mesej yang tertentu yang dikehendaki kepada kita untuk menghayatinya dan sebagai suruhan kita kena ikuti dan sebagai larangan kita kena jauhi. Dan itulah tanda ketakwaan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tontonan rahmat dan digasi Allah sekalian. Seperti biasa saya akan bacakan surah ini terlebih dahulu bersama dengan terjemahannya sebelum kita mengkaji bersama-sama tafsiran oleh para ulama' berdasarkan kepada hadis-hadis bagaimana yang dimaksudkan dengan tuntutan di sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim Alam tarakai fa'ala fa rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsala alaihim tayran ababil Tarmihim bi hijaratim min sijil فَجَعَلَهُمْ كَأَصْفِمْ makul. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tenta bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sebagai sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Masya Allah Hebatnya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita bila membaca sesuatu buku cerita yang terkemuka Dikarang oleh orang-orang yang hebat Mendapat tempat yang tinggi di sisi masyarakat Dianggap antara best seller Kita baca sekali Kita nak baca kali kedua tak mampu tuan-tuan Kita akan beranggapan aku dah tahu apa yang ada dalamnya Demikian juga bila kita menonton sesuatu filem yang hebat, cerita yang hebat, kita tidak akan menontonnya lagi selepas itu. Berbeza dengan al-Quran. Berbeza dengan Risalah yang dihantar, dihantarkan kepada kita ini, kita makin hari, makin baca, makin kita nampak berbagai-bagai rahsia yang terdapat di sebaliknya. Dan banyak yang belum kita sempat beramal dengannya dan kita berasa sayu dan syahdu dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Inilah antara perbezaan, mukjizat Al-Quran yang bersifat berterusan. Untuk orang hati dan dikasih Allah sekalian. Surah Al-Fil merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah ertinya satu surah yang dikategorikan sebagai makiyah makiyah ertinya surah yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum peristiwa hijrah zaman Nabi SAW belum berhijrah orang Islam hidup dalam keadaan ketakutan ditindas, dizalimi, ditekan jadi segala mesej yang sampai kepada mereka melalui wahyu adalah dititikberatkan perkara berkaitan dengan akidah dan bersabar berbeza dengan Era ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah Di situ ada kekuatan, kehebatan, kemuliaan, ketinggian Maka datang bagai perintah yang berbeza daripada ketetapan Yang turun sebelum daripada mereka berhijrah ke Madinah Jadi, Tuan-Tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian al Imam bin Kathir menjelaskan antara sebab turunnya ayat ini Ialah menceritakan tentang satu peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi ini seperti yang kita sedih maklum lahir pada tahun gajah. Apa maksud tahun gajah? Tahun ketika gajah-gajah yang dikendarai, yang dinaiki oleh Abraha dan tenteranya nak merobohkan Kaabah. Menurut sejarah, daripada Sirah Ibn Hisham, daripada hadis riwayat Al-Bukhari dalam Ibn Kasir, dalam tarikh Ibn Kasir, sejarah Ibn Kasir diceritakan ceritakan bagaimana peristiwanya berlaku ketika Abraha yang merasa marah terhadap perbuatan seorang Arab Abraha ini seorang yang mempunyai pandangan yang jauh dia berasal daripada Ethiopia, daripada Habasya daripada negara Afrika dihantar menjadi gubernur di Yaman. Yaman ini dijajah Oleh negara Habasyah pada masa itu Pada masa itu Habasyah kuat tuan-tuan Mereka telah pun menjajah Negara Yaman ini Selatan Hijaz ini Selatan Sembilan Arab ini Lalu Abraha melihat Pergerakan ekonomi pada waktu itu Berpusat ke Mekah Lalu Abraha pun memikirkan Kenapa orang-orang pergi ke Mekah Sebab di situ ada rumah ibadat Maka Abraha pun berfikir Abraha ni Kristian Dia membuat satu gereja yang besar Namanya Kulais Kulais ini menurut riwayat Daripada Ibn Hisham Dalam Sirah Ibni Hisyam dikatakan bahawa Kulais berasal daripada perkataan kalansua. Kalansua ni songkok. Gambarannya bila orang melihat menara Kulais yang tinggi yang hebat ni mendongak ke langit jatuh songkok ke belakang. Sangat cerita tingginya Kulais ni, cantiknya, hebatnya binaan pada waktu itu. Kalau kita zaman sekarang KLCC lagaknya. Kita tengok tapi kita pun tak pakai kopiah. Jadi tuan-tuan dan dikasih Allah sekalian. Abraham membina Kulais dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak mengalihkan tumpuan orang-orang yang berdagang. peniaga peniaga yang berdagang ini supaya pergi ke Yaman. ya yeah, Instead of daripada mereka pergi ke Mekah yang panas terik itu baik pergi ke Yaman. Yaman ni negara yang hijau tuan-tuan. Yeah, dengan pokok-pokok dan sebagainya. Iklimnya lebih kurang sama macam kita di Malaysia. Jadi bila tindakan Abraham itu dilakukan... Dibuat, dia berharap orang Arab akan datang ke situ, tiba-tiba pada satu hari datang sekumpulan Arab mengatakan kami memang nak merekomendkan kuala ni menjadi tempat tujuan uh, hala tujuan orang-orang yang berniaga pada musim haji akan datang. Oh, Abraha pun bukan main suka, Ahlanul Sahlan, suka Abraha. Abraha kata sila masuk, pergi tengok kat dalam bagaimana kamu nak buat ibadah haji besok, sesuai atau tidak. Ya, Kalau tak sesuai, aku nak baiki pula, nak renovate lagi. Agaknya begitulah tuan-tuan. Ya, jadi kita berehat sekejap sebelum kita tahu dengan melanjut lagi. Insya-Allah sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa faal rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaiduhum fi tadlīl. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentara yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Ka'bah. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka? Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasuk-pasuk yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Surah Al-Fil, ayat 1 hingga akhir Tiba-tiba bila datang Abraha ini melihat orang Arab ini digembira dengan orang Arab ini nak buat survei dan nak mencadangkan supaya menjadi tempat tumpuan ibadah haji selepas itu rupa-rupanya orang Arab ini masuk ke dalam Kaabah tuan-tuan dia buat lain pula dia masuk dalam kolai sini dia melihat meninjau kemudian dia pun telah qada hajat buang air besar tuan-tuan Dibuang yang besar dalam Kulais ini Abraha pun tak tahu Abraha duduk keluar bangunan ni besar Dia pun keluar Dia kata ok Maharaja Abraha Memang tempat ni best betul Mungkin nanti Mersia Raja akan datang Kamu akan lihat puak-puak daripada bangsa aku Tempat aku akan datang ke sini Abraha pun gembira berkuali kepalang Tiba-tiba bila jemaah Arab ini pulang Abraha pun diberitahu oleh tentera yang mengawal selia tempat tersebut. Dia kata, Arab tadi telah buang najis dalam kulais. Melompat Abraha, tuan-tuan. Marah bukan kepalang lagi dia. Tadi gembira bukan kepalang. ni marah pula. Dia telah pun membawa gajah-gajah daripada Afrika. Dia seberangkan untuk menuju ke Kaabah dan dirobohkannya. Itulah ceritanya. ya Jadi, dipendekkan cerita. Dia sampai di Kaabah ini menurut peristiwa pada waktu itu. Dia telah pun merampas unta-unta orang Arab. Dipendekkan cerita. Abu Datuk Nabi Abdul Muttalib telah pun datang untuk discuss untuk berbincang untuk negolilah istilah kita nego yeah? negotiation untuk pastikan ya yeah, bahawa unta-unta itu dikembalikan semula. Abraha merasa terperanjat. Abraha ni bila tengok saja dat Datuk Nabi Abdul Muttalib ni pemimpin Arab, dinobatkan sebagai pemimpin Arab ni pun Abraha dah terperanjat. Terperanjat Abraha ni sedang duduk di singgasana dia sehingga, sehingga sananya turun dia. Turun kenapa? Karena melihat Abdul Muttalib ni seorang yang sangat kacak, seorang yang sangat tampan. Datang. Dia pun kagum. Dia kata, apa kamu cakap aku akan tunaikan. Dia kata, pulangkan balik semula unta-unta kami, wahai Abraha. Abraha kata, kamu ni fikiran kamu kecil. Sepatutnya kamu merayu pada aku supaya jangan menyerang Kaabah. Abu Talib menjawab dengan pantasnya, dengan tegasnya, dengan beraninya, wahai Abraha. Kami ini hanyalah menjadi tuan kepada unta-unta itu. Kaabah ini ada tuannya. Kamu akan lihat tuannya nya nanti. Abraha pun rasa macam lawak jenaka pula. Abraham meneruskan hasratnya memulangkan tak apa dia pulangkan unta-unta itu maka kemudian dia nak menyerang maka takdir Allah Subhanahu wa taala gajah-gajahnya tidak mahu berjalan sampai diceritakan oleh Sirat Ibn Syam wallahu alam syair itu tidak nama gajah ini ke Abraham ini namanya Mahmud Macam nama orang pula tuan-tuan. Jadi Mahmud ini enggan untuk bergerak ke depan. Bila, bila suakan dia ke belakang, bursa dia untuk lari balik. Tapi bila tolak ke depan, nak melanggar Kaabah, nak menuju ke Kaabah, dia berhenti. Dia pukul macam mana pun, dia tak mau jalan. Dalam keadaan ya kritikal begitu, dalam keadaan yang kabut begitu, tiba-tiba Allah SWT menurunkan, menghantar sekumpulan burung yang tak ada ketahui daripada mana datangnya. Ya, burung ini kecil sahaja. Membawa batu-batu yang kecil, ya, sebesar ibu jari ini, yang mana batu ini pun tak diketahui daripada mana datangnya. Burung ini, burung ababil, ia dihantarkan oleh Allah SWT untuk satu misi yang khas, ya, untuk tugas yang khas datangnya untuk menjatuhkan, mengebom. Tentera Abraha ini dengan batu-batu kecil itu menyaksikan tentera Abraha hancur. Dan Abraha ini berjaya melarikan diri. Melarikan diri pulang ke Yaman, dimati di Yaman dalam keadaan yang cukup ngeri. Daging-dagingnya semua berguguran jatuh. Jadi tuan-tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian merujuk kepada surah ini menandakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi irhas. Irhas ini kalau kita pelajari dalam sudut akidah, ia satu kurniaan Allah subhanahuwataala kepada para nabi sebelum mereka dilantik menjadi nabi. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi, Allah telah kurniakan beberapa kelebihan yang berlawanan dengan prinsip akal. Jadi contohnya Nabi Muhammad SAW ketika kecil disusukan oleh Halimatu Sa'adiyah dengan kedatangan Nabi ke rumah Halimatu Sa'adiyah menyebabkan, menyaksikan harta yang bertambah milik Halimatu Sa'adiyah. Kenapa? Kerana ini menandakan kelebihan yang ada pada budak bayi, budak kecil yang dijaganya ini. Begitu juga Nabi Nabi Sulu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dikurniakan kelebihan seperti itu. Seperti Nabi Musa, kita membaca sejarahnya bagaimana dihantar oleh ibunya ke dalam peti kecil dihanyut ke dalam sungai. Kita agak-agak boleh. Letak budak dalam peti satu, tak dalam sungai, nak tahu hidup atau tidak selepas itu, kena tangkap kita tuan, tuan buang bayi dia kata. Jadi nak gambarkan di sini bahawa, ini merupakan satu kelebihan dikunakan oleh Allah SWT kepada mereka yang akan lantik menjadi Nabi. Dan bila jadi Nabi saja mereka dikunakan mukjizat. Ya, mukjizat iaitu satu perkara yang khariq lil adah. dia berlawanan dengan adah. Ada beberapa perkara yang perlu kita fahami, ada benda-benda yang berlawanan dengan akal namanya, Irhas. Irhas ni sebelum lantik Nabi Dah tak berlaku lagi sekarang Kerana tak ada orang lagi yang akan lantik menjadi Nabi Yang kedua Namanya mu'jizat Mu'jizat Nabi-Nabi semuanya sudah pun Tamat Melainkan mu'jizat Al-Quran sahaja Mu'jizat Al-Quran sebagai satu kitab yang terpelihara Di sisi Allah SWT Sampai hari kiamat Ini satu mu'jizat yang tinggal Yang ketiga namanya karamah Ya, orang Melayu karamat Karamat ini tuan-tuan Karamah Ertinya satu anugerah Allah SWT Kepada wali-walinya Wali-wali yang tinggi kedudukan di sisi Allah Ertinya mereka yang mendapat tempat di sisi Allah Kerana amalan-amalan mereka istiqamah Kerananya Maka Allah berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan tertentu Tapi orang yang meninggal dunia habis tuan-tuan Karamahnya tidak ada lagi Maka bersalahanlah Salahlah ya pada adatnya kalau kita kalau orang-orang Islam pada hari ini pergi menuju ke kubur-kubur makam-makam orang yang telah meninggal dunia untuk apa untuk dapat kelebihan minta pada Allah merupsi dia samalah cara ni macam orang-orang Arab jahiliah dulu tuan-tuan mereka bila Nabi berdakwah mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim ma na'buduhum na illa li-yuqarribuna ila allahizulfa kata-kata mereka wahai Muhammad kami ni sebenarnya menyembah Lata Uzza ni bukan sebab kami nak sembah pun tapi sebab kami malu ma nak doa terus kepada Allah kena banyak dosa dosa Kami, maka kami terpaksa melalui Perantaraan, jadi tuan-tuan Naklah -tuan, kita fahami, perbuatan seperti ini Perbuatan syirik, yang boleh menyebabkan Kita keluar daripada agama Islam Keluar daripada Islam, tuan-tuan Hati dan dikasih Allah sekalian Jadi dalam perbincangan ini, ada perkara yang keempat Tadi kita sebut pertama, irhas Kedua mukjizat, ada lagi Al-Quran Yang ketiga, karamah, orang-orang alim, orang-orang wali Wali-wali ya? Allah yang hebat Dan yang terakhir Namanya, sihir Ha, sihir ni tuan-tuan, ni banyak ditunjukkan oleh orang-orang tertentu. Kerana kepentingan-kepentingan tertentu. Tuan-tuan, bila orang menunjukkan satu perkara yang berlawanan dengan akal, tuan-tuan kena lekas-lekas letak dalam minda tuan-tuan. Menunjukkan itu hukumnya haram, takabur. Kalau wali yang Allah SWT beri kepadanya kelebihan-kelebihan tertentu, yang kita dengar cerita, kadang-kadang dia berjalan, tak isi minyak dalam kereta, kereta jalan tak berhenti-henti. Kadang-kadang dia ada susah sikit, Allah SWT kuningkan kepada dia wang, Begitu banyak sekali hidupnya tak bekerja Tetapi Allah beri Kenapa? Kerana ilmu yang diamalkan Kerana kedudukan yang tinggi di sisi Allah Dan kita tengok pun kita Tahu bahawa dia ni orang salih Dengan amalan-amalan dilakukan ya? Dengan salat yang beritizam dengannya Ni kadang-kadang ada setengah orang Adakan kelebihan-kelebihan tentu Surah sebelah rumah pun tak pergi Masjid dekat dalam rumah pun tak pernah pergi Semalam jumaat pun tak pernah pergi Tiba-tiba menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu Malang sekali Masyarakat umat Islam Kebanyakannya suka pada benda-benda yang pelik Ini ajaran sesat tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Suka juga saya nak bawa cerita di sini. Ya, bila kita melihat pada hari ni, melihat satu yang, benda yang pelik, kita lekal-lekal letak dalam fikiran kita. Fitrah kita akan kata, orang ni dia bawa satu benda yang pelik. Dia ni tak pernah pergi masjid pun. Kopiah pun tak pakai. Contohnya lah. Ya, dia pun berkawal dengan orang perempuan. Selamba je begitu. Haji pun tak pernah pergi. Ya, belajar pun tak pernah. Mana ilmu datang pada dia? Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bila akal kita berkata begitu, itu merupakan satu... Satu hidayah daripada Allah kerana hadis sahih mengatakan istifti nafsaka al khairu matma'nat ilaihi an-nafs wa atma'anna ilaihi al wa sharru ma fi sadri wa taraddada fil qalb Ya benda yang baik kamu tanya pada diri kamu diri kamu boleh justify boleh buat satu justification justifikasi mengatakan pada kamu mengatakan pada kita oh ni tak boleh ni ni orang ni apa pelik pula Ya, dia membuat begitu menunjuk pada orang Menunjuk ni hukumnya haram takabur ya? Jadi bila kita membuat satu Keputusan yang berasaskan kepada fitrah Percayalah dia merupakan satu hidayah Daripada Allah SWT Maka janganlah kita mudah terpengaruh Kadang-kadang bila ada masalah suami isteri sikit berjumpa dengan orang orang begini Maka dia pun tunjuk pada kita Telur Nak Telur ni dalam telur ni dah kosong sekarang Tengok suami kamu ni sekarang dah minat pada orang lain Tuan-tuan Kalau perkara ni betul sekali pun Kita sudah berdosa kerana berjumpa Mengharapkan orang daripada jin Tuan-tuan dalam -tuan, dan, dan dikasihi Allah sekalian Kita sebenarnya masih banyak peluang Cara untuk kita mendapat Bantuan daripada Allah Subhanahu SWT Yang malangnya bila kita berada dalam kesempatan Baru kita nak kembali kepada Allah Maka ubat itu memerlukan masa untuk dia bertindak Macam kita makan ubat Yang pakar beri juga tuan-tuan Tuan-tuan akan diberitahu oleh pakar Makan ubat antibiotik ni makan 7 hari, kan? Lepas 7 hari buang Walaupun ada baki, contoh nak cerita Pada kita dia akan ambil masa Jadi tuan-tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian Ya, jadi dalam perkara seperti ini haruslah kita memahami dengan sebenar-benarnya jadi apa yang berlaku ini merupakan satu irhas menandakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bukti menunjukkan kelahiran nabi bahawa nabi ini akan datang untuk memandu manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadi pengajaran kepada kita untuk kita berkongsi bersama dalam meniti kehidupan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak hidup dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala juga itu yang kita doa Allahumma inna nas'aluka husn al khatima Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, kulliha wa ajrna min khizid dunia wa azabil akhirat maksudnya, Ya Allah tetapkanlah penghujung umur kami dalam kadnu husn al khatima dan berilah kami pahala ganjaran atas segala apa yang berlaku pada kami di dunia ini Tuan to dan kasih Allah sekalian cukup setakat ini dulu yang baik daripada Allah yang kurang daripada kelemahan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh